Kiderúztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésszel szokásunk szerint 3-5-ig számítunk a figyelmetekre a mai napon is. 0629 98 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk a mai témánk kapcsán, amely a 10, mi szerintünk legjobb, legnagyobb színvonalú keresztény témájú film lesz. Nem is lehetne jobb beszélgető társam vagy avatott kollégám ebben a témában, mint... Az én kedves teológus barátom, Nagy Pál Szabolcs. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Itt egy, itt egy hit tudósról beszélünk, úgyhogy bármi hitbéli kérdést, főleg keresztény teológiai kérdést föltehettek, ezúttal legyen ennek fóruma a 98, 6, 98 6 os SMS szám. Lelkisegélyszolgálat. És, és nem csak filmekkel kapcsolatban, hanem bármi kétség a kereszténység ügyben felvetődik bennetek, akkor várjuk a kérdéseiteket. Ez az a 10 film, amit mi ö, úgy válogattunk össze, hogy a, a mi szerintünk a legfontosabb, a, a legnagyobb hatású a kereszténységről a kereszténységet a legjobban közvetítő 10 film. És kicsit úgy, hogy minden ízlésnek jusson valami Igen. film, és minden teológiának, spiritualitásnak is. Igen, itt a legnagyobb hatás a lényeg, nem feltétlenül az esztétikum, hanem, hogy mik a legfontosabb filmek ebben a témában, és ez a ez a tíz film az, amelyre a választásunk eset. Nagyon komoly pontrendszert al al alakítottunk ki, amely az alapján aztán súlyozottan heteken átvitatkoztak. Igen, igen, igen, hogy, hogy hogyan alakuljon ki ez a, ez a sorrend, de hát végül is megalkottuk, és most megosztjuk veletek, kedves hallgatók. Szerintem a jó keresztény film az nem pusztán hűen és pontosan közvetíti az Evangéliumnak, meg, a, meg a, az Új Szövetségnek a tartalmát hanem ennél tovább megy. Más egyéb eszközei is vannak, és kell, hogy legyenek egy rendezőnek. Van a kereszténységnek egy, egy, egy, egy mélyebb hangzatú zöngéje, mint ami a, az igének a szava, ami, ami, úgy, úgy, ami, amit a, ami a levegőnek a rezgés által hatol be a füledbe. És, és ez, ez valamiféle szenzuális vagy szenzitív valami, valami, valami belső érzület, valami, valami, valami szeretet, valami, valami, valami mélyebb rezgés, amit nagyon nehéz megfogalmazni, de nem is kell, hála Istennek, hiszen ezek a rendezők ezek a kamerának, a zenének, a, a színészek játékának és főleg a színészek ki nem mondott szavainak, hanem a színészek tekintetének, a mozdulatok jelen valóságának az, az ihletettségéből, az elmélyültségéből tudják kifejteni, kifejezésre juttatni, ki nem mondva mindazt a azt a szellemet, azt a szellemiséget, amit a kereszténység jelent, vagy jelenteni tud. Ebből adódik a keresztény filmek nehézsége is, illetve bizonyos könnyebsége is. Tehát egyrészt egy unos, untalan, ismételt halmazt kell előadni újra. Mindenki legalábbis úgy véli, hogy ismeri ezeket a történeteket. És onnantól kezdve beszélhetünk filmművészetileg értékes alkotásról, amikor ezzel az anyaggal valami újat tud mondani, valami sajátos ízt tud neki adni. A könnyebség pedig talán az, hogy nem nulláról kell elkezdeni. Kezdeni, a kibontását ennek a történet történethalmaznak, hanem mindig lehet utalni, és tudottként lehet kezelni egy tényanyagot. Hát akkor lássuk ezt a bizonyos listát, amely mi szerintünk a tíz legnagyobb hatású kereszténységgel kapcsolatos filmet tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Ez a film a Ben Hur, amely egy nagyon nagy költségvetésű egy nagyon nagy kiállítású film a, amelyben az ember, igazából az emberről szól, az abstrakt emberről, nem, nem kifejtett. ez ugye Júda Ben Hur aki egy, egy olyan egy, egy gazdag zsidó aki megjárja a poklok poklát majd onnan visszatér a történet nagyon-nagyon hasonló mint a Gladiátor című filmé, uh. Hála Istennek egy jobban sikerült filmről beszélünk, mert ennek a filmnek a szellemisége túlterjed terjed azó, hogy hősiesség, becsület, tisztesség, eh, adjunk tiszteletet a hősnek, a hős becsületes volt. Tehát ennél talán egy kicsit tovább terjed, meg van egy nagyobb fokú mélysége, hála Istennek. Itt jogos azt mondani, hogy hála Istennek, nem? Itt és még igen. igen. És, és, és, és ugye bosszút áll, visszatérés, és bosszút áll. csak hogy ez az ő bosszúja, ez egy, ez egy jó szövetségi gesztus. És, és vár ez a történet egy kiteljesedésre, hogy egy magasabb pontra, egy, egy erkölcsi magaslatra jusson, és ez Jézusnak a, a, a szerepe, aki a Jézus a mellégszereplője ennek az sztorinak. Háktér történet Igen, igen. Hasonlóan a, mondjuk a Brian életéhez, hogy egy, <coughs> egy példát mondjak. Ennek a három világnak az ütközése izgatja a William Wyler rendezőt ebben az 1959-es filmjében. A, a római, a zsidó és az ekkor születében lévő keresztény kultúrának a, a spirituális szinten ütközése, illetve a, az élettörténetekben az összetűzése. Ez a történet, ez tulajdonképpen három lépcsőről ö, szól, három lépcső, három fokozat megmászásáról szól. A legalsó lépcsőfok az az antik ö, ö, pogányság, amikor, amikor a törvény, az egyet jelent az erővel, egyet jelent a hatalommal. Tehát Róma a törvény, Messala a törvény, amit Messala mond, az van. Nem számít, hogy mi az igazság, mert nincsen nagyobb igazság, mert hogyha nincs az egy Isten, aki figyel, hanem, hanem Róma istenei figyelnek, és azok a Róma isteneinek mi, szám, mi más számítana, mint Róma. Ami jó Rómának, az jó az isteneknek. Győzni Tehát, kell ilyen... letiparni, És ez egy, ilyen korrupt, ez egy ilyen korrupt vallás, egy korrupt istenséggel, aki Róma, Róma, akinek a Róma felé hajlik a keze. És akkor ehhez képest egy, magasabb, egy ennél magasabb rendű vallásosság, az az ószövetségi hit, hitrendszer, amelyben az igazság kerül előtérbe, szemben Rómával. Tehát az erkölcsi maxima már nem Róma, hanem egy, egy, egy, egy magasabb rendű és egy, egy isteni igazság. Igazság és igazságosság, tehát igen. a társadalmi szinten. Igen, igen. És, és, és ebben tud juda Ben Hur Messala fölé kerekedni azon a bizonyos kocsi versenyen, amiké mindenki aszociál a Ben kapcsolatban. 20 perces küzdelem, Egy évig építették a stadion És, és, és majd pedig ez, ez, a, ez az igazság elv Tud egy még magasabb lépcsőfokra lépni, és válik a szeretetnek a megváltó erejévé az, az új szövetségben, vagy az, az evangéliumban, az, az eljövetelben, és, a, és, és Jézus kereszt halála által a megváltásban. A, ugye egész konkrétan um, Júda um, leprás anyja és húga um, megváltásában válik. Um, és gyógyulásában, gyó, testi igen, igen, igen, csúcsosodik ki ez a történet. Mi történt veletek? Tirza, hol van? Tedd le az ételt. Közelebb megyek. Ne félj. Mit csinálsz? Ne félj. Megint hallottam a názeretit beszélni. Ha létezik Isten igéje, akkor az minden szavában benne él. Ne az... Nem hagyhatom, hogy ne hald őt, ne lásd a kezét, melyből béke és segítség árad felénk. Ne. Elmenj most ne. Elembe, de ott is megtaláljuk. Hívj a Tirzát, és induljunk. adok haldokléke. Tedd le az ételt, és menj. Jóda! Miért mondtad? Látod, Júda? Látod? Ne gyere közelebb az ég felelmére! Anya! Várj! Anya! Állj meg, hadd beszéljek veled! Nem! Ne, ne! Ne gyere közelebb! Menj el, Júda! Menj el, fiam! Menj! Hol van Térza? Legalább hadd lássam! Isten Elmegyek velük, megkeressük a názaretit. Hogy megtudják, a lelkük örökké él. És nem kell félnie a haláltól annak, aki hisz. Elviszlek hozzá. Ne, ne, ne Hát igen, az Amerikai Egyesült Államok Hollywood, valamint az MGM Stúdió, hitette tesz Jézus Krisztus mellett. Rózsa Miklós zenéjével a háttérben. És, és annak megfelelően 11 darab Oscar-díjat kap. Hát nyilvánvalóan minden rekordot meg kell dönteni, hát Jézus nem lehet, Jézus szemét nem lehet kiszúrni 8 vagy 9 Oscar-díjjal, hanem minden rekordot megdöntő Oscar-díj esőben kell részesíteni Jézus, ha már Jézus leprát lemosó esőben részesítette a főhősöket. Egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy Jézus csak háttérszereplő, és talán nem is halljuk a hangját, és semmiképp sem látjuk az arcát. Ez finom ízléssel van. Ez a háttér történet Charlton Heston a főszerepben, és ez, hát ez, egy, ez egy igen nagy ívű történet, és egy, egy nagyon megható történet, még hogyha mai szemmel hát a korabeli Hollywoodnak minden elemét, 1959-es filmről beszélünk, minden elemét magánviseli, tehát ez egy, egy vérbeli Hollywoodi film, sőt, hát azt lehet mondani, hogy ez maga Hollywood, tehát ha egy egyetlen filmben össze, össze kéne foglalni Hollywoodnak a, a kereszténységhez való viszonyát, akkor azt gondolom, hogy a Ben Hur az ennek a deklarátuma. A 9. helyezet mai listánkon a Passió című film, Mel Gibsonnak a filmje, amely a, a mai kereszténységnek, a mai keresztényeknek, és itt most legyen szó akár karizmatikus keresztény gyülekezetekről, akár történelmi egyházakról, nagyon fontos programfilmje ez az igazság. Tehát hogy a, az, hogy a, a mai keresztények milyen mértékben ünneplik ezt a filmet, és mennyire örülnek annak, hogy egy ennyire modern, menő, nagy szakmai tudással bíró, hollywoodi benfentes, olyan, mint Mel Gibson, aki, hát nem, fölö, fölösleges mondani, hogy ha valaki részt vesz 30-40-50 forgatáson, az gyakorlatilag már elmehet rendezőnek, mert mindent ért az egészben. Pontosan látja, hogy hogy működik. Nyilván kell hozzá valami érzé, de én azt gondolom, hogy szakmailag ezek, ezzel a Mel Gibson rendelkezik. Szóval, hogy a Mel Gibson megrendezte ezt a filmet, és elkészítette ezt a filmet, és mint egy beemelte a 21. századba Jézus Krisztust, vagyis a kommersz 21. század, vagy a 21. század tömegkultúrájába Jézust, és ezzel nagyon nagy szolgálatot tett ezzel. És meg, sok, sok tekintetben kilóg Hollywoodból Mel Gibson, például azzal, hogy ő katolikus, és nem is csak egy szimpla mezei katolikus, hanem egy fundamentalista vonalat képviselő katolikus, és az is mutatja ezt, hogy eredetileg saját zsebből el Független művészfilmként ezt a filmet, hogy megtarthassa a hitből fakadó alkotói szabadságát. Ő ugyanis egy rendkívül sajátos és erősen támadható képet és teológiát közvetít ebben a filmjében. Miben áll ez a támadhatóság és ez a saját, sajátság? Egyrészt támadták a rendkívül unalmas uh, antiszemita érvel, a filmben ugyanis a... Uh, Rómaiak, főként Pilátus, gondolkodó, gyötrődő értelmiségiként vannak ábrázolva, míg a, a zsidó főpapok a szimpla gyűlölködésben merülnek ki. És úgy igazából sose kapjuk el annak a fonalát, hogy miért is akarják kivégezni ezt a szerencsétlen embert, azon kívül, hogy egyszerűen csak megvetik és utálják. Ennek a filmnek a, a hatását azt nem lehet ö, letagadni. Csak hogy én azt gondolom, hogy valami nagyon-nagyon sajátosan sötét oldalát ragadja meg a kereszténységnek. Egy nagyon-nagyon hús és vér kereszténysége ez, egy nagyon-nagyon... -egy nagyon nagyon anyag kereszténység. Ez, ez egy horrorfilm, én azt szoktam mondani. Abszolút horrorfilm. Horror horror és a, és a, a, a, az auditív effektek, meg a vizuális effektek, azok egy az egyben a horrorfilmekből származnak. Hát most hallgassatok meg egy jelenetet ebből a filmből, egy szót nem fogtok érteni, mert a film kvázi arámiul van, meg ö, latinul van, meg é, óhéberül van, de természetesen ezeket a nyelveket, főleg az arámit nem nagyon tudjuk rekonstruálni, hogy az hogy hangzott akkor, de Mel Gibson, ő annyira hit. Talás. Ő annyira hitelesen közvetíti ezt a Jézus Krisztust. De ez pont így történt. Ahogy annyira így történt, hogy arámul beszél benne a Jézus Krisztus, nem a jó angol nyelven, amit mindannyian ismerünk, és szeretünk. Hát szerintem a... sokkal jobb, mint ha New Yorki kiejtéssel beszélne. Nem Nem is csak a hitelesség, hanem egy aura árad az Én... arányvől, ami egyébként létezik néhány faluban ma is beszélik Szíriában. Hát szerintem ez egy szemfényvesztés, és egyébként meg hogy milyen aura árad ebből az arámi nyelvből, Körülbelül úgy hangzik, <gül> úgy hangzanak a dialógusok a filmben, mint amikor a, az ördögűző című filmben a sátán beszél, és így visszafelé tudod. Fölveszel valami szöneget, és lejátszod visszafelé a magnón, és akkor az ilyen, az ilyen nagyon sátáni, és nagyon démoni, és akkor az embernek teljesen az az érzése, és ez a, ez a, ez a, ez a horror, ez a egyébként, hát valahol olcsó horror, az, ami, az, ami nagyon áthatja a Pasió című filmet. Hallgassátok! Kein Money back. Alike, no man back up man ah it's him up the hát ez, ez, ez, ez amire az olyan horror lehetne adatnak ezek ezek ezek az elemek és hát Mel Gibson az, az, a, az Jézus testére helyezi a hangsúlyt ebben a filmben, határozottan. Tehát uh -huh. ez a film Jézus testi szenvedéseiről szól. Egy roncsá válik. Ez az utolsó 12 órájáról szól, és hogy a testileg Jézus hogyan válik egy emberi roncsá, hát hogyan és vakul meg a félszemére, a cafatokban a hús, ömlik a 10 és 10 liter vér. Most nekem csak annyi a kérdésem, hogy ez, ez a kereszténységnek a, a fontos állítása, ez a különleges a kereszténység, mert hogy ezért szeret. Vagy így vált meg minket? Ez a kérdés. Tehát, nem, nem lehet, hogy az egésznek van egy... Meg hogy ugye ez egy evangélium, ugye örömhír, ezt jelenti az evangélium. Minek örülünk itt? hogy Szerencsétlen Jézusból kiszaggatják a húst, meg széjjel darabokra törik, és, és egy, egy... Nem, nem, ennek nem örülünk. Ezen borzongunk. Hát a középkori ember is már ezen borzongott. Vagy aki ma keresztre feszíteti magát... Fülöpszigeteken, vagy a megadott helyeken, az ugyanígy azonosulni kíván ezzel. Ez egy kritika is egyébként rólunk szerintem. Hát annyi horrorfilmet nézünk, meg annyi pornófilmet nézünk, hát tessék, itt van egy testi vonatkozása ennek a keresztény történetnek. Én meg azt gondolom, hogy a Jézus sztori, ha jól van elmesélve, akkor a végén egy nagy könnyebséget érzünk. Úgy érzünk, úgy érezzük, hogy egy méterrel a föld fölött járunk. Hát itt kijönni a moziból, hogy végre Igen, Igen, azt érezzük, hogy hogy, hogy hogy eltölt minket valami béke, valami megváltottság élményünk van, katarzisunk van, és, és, és, és azt érezzük, hogy, hogy, hogy, hogy csodás, hogy ez az egész hogy, hogy ez hogy, hogy hogy hatalmas Isten, hogy Adonai. Ezt érezzük, nem? Valami ilyesmit. Ja, de ez és nem egy happy történet és a, itt az meg, evangélium. Itt de van egy, egy ilyen oldala. Itt, itt, meg, itt meg kijövök a, kijövök a moziból, rohad dühös vagyok, a mo mocskos állatok mit csináltatok Jézussal, most már tényleg ez már tényleg a pofátlanság, ez már több hogy amit tényleg előadtatok, ezt szemetek vagytok egyszerűen, rohadt anyátok. És nem is, hán, meg főleg a zsidókra, de ha, már, ha már ezt így, így elővettük ezt a témát. Szóval egy hogy mondjam, ez egy dühös film, és szerintem Jézustól ennél semmi sem áll távolabb és ez nagyon nagy problémája, úgy gondolom ennek hát a Jézustól ennek. nem, de Jézus történettől azért ez nem álltávol. Jézus pank volt, úgy lelakta a testét, ahogy kell írja az SMS író, aztán kaptunk még egy SMS-t, ez a Biblia, ez nem Mel Gibson. Valaki nagyon, valakinek nagyon bejött ez a film, úgy tűnik. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, most hallottam, hogy van olyan zsidó szekta, a messiánus, amely elfogadja Jézus Isten voltát, pedig úgy tudtam, hogy ez a legfőbb különbség. Akkor mi a lényegi eltérés? De messiánus szekta, amennyiben zsidó nem az Isten voltát fogadja el, hanem a messiási mi voltát. Tehát azt, hogy a beígért az Ószövetségben előre jövendőlt megváltó, az Jézus akkor, Krisztusban érkezett. akkor mégsem ke még keresztények. Ők egy zsidó szekta, akik Jézus hívtak. Azért ott van egy ugrás, az a 4. századik keresztény dogmában, hogy teljesen Isten teljesen ember volt, tehát aha, egy kettős természetű. Aha, aha és közben meg ott vannak a szombatos keresztények, akik meg van, szó, a, a, a kvázi zsidók, e, e, semmi értem. De ez pont olyan, hogy vannak náci pankok, meg vannak antirasszista skinheadek, és ezek egyébként Angliában szoktak is verekedni egymással, és akkor megtalálják egymást, és a pankok azok zikhail, a skinheadek azok, azok meg meg, és úgyis néznek ki, mint a skinheadek, de azok meg ütik vágják a náci pankokat. Szóval fantasztikus innen kelet-európából nézve a lakótelepek tövéből, hogy mennyiféle változat létezik. Az is kritikaként megformasztató a filmek kapcsolatban, hogy nem nem derül ki, hogy ezt az embert miért követték annyian az életében. Tehát kevés utalást kapunk arra, hogy ez milyen szép, méltó, erőteljes, hatalmas, messzeható életet élt, hogy kicsit olyan magyarázat nélkül dobják elénk az utolsó 12 órájának ezt a teljesen brutális és megmagyarázhatatlan szenvedését. Igen, ez a, ez a Krisztus horror, ez... ez ez nem, nem tartalmazza azt a spirituális lényeget, amely, amely Jézust Jézussá tesz. De a végén egy könycsepp legördül az amelyből az eszenvedés látva. Ez a katarzis, Robi. Hát ez szerint nem Tömény Gics, ha már itt az <gül> Te hogy szabad... volna a filmet? El sem kezdtem úgy, tehát hogy nem tudom, tehát nekem ne, ne, mindenkinek más a kereszténység, és ahogyan, ahogyan annak idején ezt a mód is megénekelte, a te személyes Jézusodat ragadd el, és ne pedig a, a Mel Gibsonét. én is mindenki erre bíztatok.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 Alatt kettő, egy, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával, nagypál Szabolcsal. <kül> Franciául látta a csillagok háborúját, Luc Gyussipapa. Papa Papa nagyon vicces. Hát gondolkodtuk, hogy bevegyük a csillagokábriát is keresztény filmek közé, hiszen ott is jó és a rossz harca de hát a jó akkor győzelmével. A, igen, de akkor meg már a Mátrixot is bevehetnénk azzal az erővel a keresztény filmek közé. Hát ez -e, Jézus, Jézusnál neósabbat, vagy neónál Jézusosabbat nehéz is elképzelni. Elszem. Szóval... Még egy záró gondolatot szeretnék a Megibzonról. Vitatható film, furcsa film, egyoldalú film, ugyanakkor azt a sajátos megközelítésmódját, ezt hallatlan erővel közvetíti. És ha, ha valaki hitvalló keresztény, akkor tényleg húsvét időben ez működtethető passionjárásként is. Tehát beülsz, és azt nem mondom, hogy végig meditálod, inkább végig retteged ezt a, ezt a másfél órát, és átéled, hogy mi történt Krisztussal. Aztán persze köré kell olvasni, hogy mit is tanított. Az ember, és mi következett a kereszt halál után. Ez a Personal Jesus Dave mondva Mel Gibsonnak. Tehát ez a Mel Gibsonnak a nagyon személyes Jézus víziója. Szerintem egy nagyon primitív dolgot ragad ki a Jézuságból, de az a sajátja. Tehát ezt nem lehet elvitatni, hogy ez Mel Gibsoné, Tehát ez az ő e senki, Szerintem nem is nagyon tőle, én legalábbis biztos, hogy nem. De gondolom, hogy idegesíti az elspiritualizálása e a kereszténységnek. Nagyon Szeressük a... egymást. Na Szent tart. Ferenc prédikál a madaraknak. Nem, hát nem csak erről szólt. Ez, ennek van egy testi része is. Igen, igen, igen. igen. Um, Szóval, szóval, hogyha van bármi kereszténységgel kapcsolatos felvetésetek, akkor a 0629986986 os SMS számon osszátok meg velünk, és azt gondolom, hogy Nagy Pál Szabolcs kollégám és barátom az összes teológiai tudását latba vetve, fog majd igyekezni válaszolni ezekre, mi meg pedig folytatjuk ezt a bizonyos listát, amely a tíz legfontosabb keresztény filmet tartalmazza, egy keresztény témájú filmet. A tizedik helyezett a Ben Hur volt, a 9. a Passió, és hát innen folytatódunk. A mai listánk 8. helyének birtokosa. A misszió, tehát a passzióra, a misszióval jövünk, és, és nem véletlenül, hiszen egy nagyszerű filmről beszélünk. A Jeremy Ironsnak és a Robert De Nironak a főszereplésével és az Ennio morricone a zenéjével, egy nagyon-nagyon nagy hatású film. Oszkárdias operatőri munka, az eső Latin Amerikában. Igen, igen, igen, és, és, és egy, egy nagy bizonyság arról, hogy bizony, a, a, akármennyire is hajlunk arra, hogy a 20. században kárhoztassuk a, azokat a hittérítőket, akik az új világban az, az őslakosokat keresztény hitre térítették, annak a térítés, mindig úgy hangzik el a reflexió ezekre, hogy miért kellett azokat áttéríteni, nekik volt egy saját ősi vallásuk, az miért nem volt elég jó nekik, miért kell őket tűzzel, vassal átéríteni keresztény hitre. De hát a film jól tanúskodik arról, hogy az ő áttérítésének az alternatívája az arab munka volt az ültetvényeken, valamint az ő lemészárlásuk. Tehát a legjobb, ami ezekkel az emberekkel történhetett, és hát ez történelmi szükségszerűség, de történészként így kell viszonyulnunk hozzá. Tehát a legnagyobb hiba az új eszméket visszavetíteni a történelembe, és megfogalmazni egy, egy, egy elvárást ezek, ezeknek a szellemében. Többféle missziós módszer volt, és a film, itt éppen a jezsitákat állítja pozitív szereplőként. Ugye a jezsitákat nem csak pozitív szereplőként ismerik az egyháztörténetben, de az inkvizíció az új az inkvizíció. Az óvilágban nyilván más szerepet töltöttek be, mint az új világban. A, a, ez, a, ez az új szövetségnek az új világi megjelenése, és a kőkemény harca a világi és a korruptsággal, és az emberi gyarlósággal, és kapzsisággal, és a hatalommal. Tehát a világi hatalomnak, meg a keresztényi szellemnek az összecsapása, nem pedig a az egyházi hatalom és világi hatalom, tehát ez nem egy, egy aféle investitúra harc. Itt a az... háttérben egy, egy történelmi esemény áll az 1750-es madridi egyezmény, amely felosztotta Dél-Amerikát, Spanyol és Portugál érdekterületekre, és a, valahol a határon hét jezsuita misszió reket, A misszió alatt itt most nem a hittérítést értjük, hanem a kis missziós közösségeket, amelyek főként ottani indiánokból álltak. És nekik hát el kell dönteni, hogy milyen irányba mennek tovább a portugálok ugyanis leginkább azt szerették volna az indiánokkal kapcsolatban, ha rabszolgaként dolgoztathatják őket. Még úgy tűnik a filmből, hogy a spanyol oldal amellett volt, hogy ha már egyszer megtértek, megkeresztelkedtek, akkor kezeljük őket emberként és szabad emberként. Mindeközben egy személyes történet, egy személyes bűn és történet is kibontakozik. Rodrigo Mendoza kapitánynak a, a storia aki féltékenységből, mivel hogy a szerelmét rajta kapja az öccsével, párbajozik a, a, a saját testvérével, és megöli, megöli a saját testvérét. És hát ez akkora bűn, amivel kapcsolatban, hát ő, ő nem is vár megváltást, és nem is remél szabadulást. Neked a szakmája is kérdéses, ő ugyanis kereskedőként kereste a napi betevőt. Hát nem, nem is a napit, hanem. Ifejezetten <tos> <tos> <tos> az ő napi betegőjéről szólt, hanem hanem inkább a a, a, a, a fényűzésnek és az istennel való való szembesülésnek a, a, tehát hogy ő, ő, nem, ő, ő ő nem ő nem járta ezt az utat amit, a, amit a, ezek a jezuiták és amit Gabriel atya Gabriel atya jelenti ennek a filmnek és az egész történetnek az erkölcsi magaslatát, magaslatát a maximálját ő az aki ő, ő, akit a, a Jeremy az egyébként kiváló Jeremy Irons játszik, két ennél jobb színésszel nem is nagyon lehetett volna előrukkolni, mint a és Jeremy Irons. Ő az imádság erejében szerepen... hisz, és ő a kereszténységnek a, a béketeremtő és háború ellenes vonulatát képviseli. Ő a igazi humanista, ő az igazi krisztusi ember, és és, és, és, és, és olyan karizmával és olyan erővel. Egyébként a, a Jeremy Irons is egy olyan színész, aki nagyon kevés szerepben tűnik fel, nagyon kevés szerepet vállal. Ő nagyon vigyáz az arcára, ő nem egy deníró. Ő nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy, hogy, hogy mit és mikor játszik el, nagyon kevés szerepet vállal, azokban non plus ultra, mindig, és, és, és a, a, ő, ő az, aki mindig tartogatja az erejét és a karizmáját egy-egy fontos szerepre, és ez pontosan egy ilyen szerep. Megörted az öcsédet. bajban. A törvénykeze nem éred utól. Lelki ismeret Martos. Ennyi innen, Pap. Azt kívánod, bár inkább hóérod volnék. Azt könnyebben viselnéd. Hagy békén. Én tudom, ki vagyok. Igen. Zsoldos vagy. Rabszolga kereskedő. És megőzd a testvéredet. Tudom. Pedig szeretted. Bár ezt elég különös módon nyilvánítottad ki. Te, ne. kinevetsz? Nevetsz? Nevetsz rajtam? Kinevetlek. Mert nevetséges vagy. Egy férfit látok, aki megfutamodik, elrejtőzik a világ szeme mert gyáva. Te így gondolod. Te így folytatod. Nincs más. Van élet. Nincs élet. Van kiút Mendoza. Számomra nincs megváltás. Isten a szabadság terét adta nekünk. Te választottad bűnödet. Mered megválasztani bűnődésedet. Van hozzá bátorságod. Nekem semmi bűnődés nem elég súlyos. Legyen Merszet hozzá. S te nem félsz, hogy nem sikerül. A végével kapcsolatban érdekes elmerengeni, vagy érdemes elmerengeni még egy picit, mert hogy az a kérdés merül föl, hogy az imádság ereje pusztán megmentheti ezeket az indiánokat, ahogy az egyik jezsuita gondolja, vagy pedig a fegyvert kell ragadni, ahogy a másik jezsuita gondolja, és önerővel megvédeni magunkat. És itt dől el egyébként a film rangja is, mert ha hű hollywoodi film lenne, akkor valamelyik megmenteni az indiánokat, de hála Istennek egy teljesen tragikus vége van, és ez emeli fel a film a kettős, használ. A, kettős igen. a kettős kudarc simán igen. kiírják őket, és eladják rabszolgának a maradékot. Igen. Igen, a igen. nagyhatalmi érdekek, azok fölülírják el, igen. mind a kettő kiutat. teszimista és pont az a jó, a legnagyobb kísértés, amivel Hollywood szemben Hollywood mindig elbukik, az az, hogy itt a Földön akar járulni a megváltást. Hollywood. <hül> mindig, nekünk mindig, mert meg kell mutatni. <hül> Tehát a Hollywood csak azzal tud dolgozni, ami látszik a kamerában. És akkor itt a Földön meg kell váltani annak, azt az embert valahogy. De nem, de a világ nem ilyen. Az anyagi világ, ez a világ, ez a kárhozatnak a világa, a majafátlon innen vagyunk, itt, itt, itt, a, itt a szenvedés, itt a nyomorúság, itt az emberi anyag az, az visszagravitál és nem, nem engedi a, a szellemet, nem engedi a lelket Istenhez térni. nem az egy másik síkon zajlik, amit a kamera nem tud befogni. És nem is kell befogni. És ez a nagy erénye ennek a filmnek, hogy nem akarja befogni. Megmutatja, hogy ez a film, ez a, ez a föld, ez a világ, ez a világa És nem, nem, itt, nem itt tárulják a megváltást és az üdvösséget. A muszlim kritika is ez a kereszténység felé a legerősebben: hogyha ez tényleg Isten embere lett volna, ez a Jézus Krisztus, és az utolsó próféta, ahogy a keresztények állítják, akkor itt juttatja Diadarra az ügyét, és, és látható megváltást hoz. És ehhez képest ez a csúf kereszthalál, ez egy abszolút kudarc. De ja, ja, világos, hát Mohamedet elnézve világos, hogy ők mit akarnak. Egy, egy hadvezért akarnak, amelyik a hadak élén, hatalmas nagy karddal a kezében lemészárolja mindazokat, akik nem követik őt. Hát igen, ez az Isten tanútja. Ilyen a, hát igen, most... Nyilvánvalóan Istennek is uh, vannak bizonyos, uh, nyilván neki is vannak olyan profiljai, amik kevésbé szépek. Hát szerintem az a muszlim profilja Istennek, ahonnan ők látják, hát ez nem annyira vonzó, legalábbis az én számomra. Én nem a mészálest emelném ki. Majd államalapító volt, törvényalkotó, és valóban neki egy, meg kellett szervezni egy földi közösséget. A ami Jézus Krisztusnak így, így nem adatott meg, hanem nem adatott meg, hogy ezt tehát re... fogalmazunk így. Tehát ne így fogalmazunk, hogy Jézusnak nem sikerült. Jézus elutasította. Az útját, a lehetőségét is. Persze, világos a lehetőségét hogy nem, Jézusok... nem, hát a későbbi egyháztörténet, főleg a Konstantin megtérése arra mutat, hogy szegény keresztényeknek meg kellett azzal bírkozni, hogy mi van, ha a császár is megtér. És Mi van, akkor, ha ennek semmi köze nincs már Jézushoz? Mi van, akkor, ha Jézus egy tök mástori <gül> volt, és ez, ez pedig utána történt az ő nevében, az ő szellem, szellemét használva, de neki ehhez semmi köze? Akkor mi van? É, hát világos, akkor, hogy... akkor eretnekségbe csúszunk? Ami vállalható, csak <gül> Nem ortodoxia. Ajajajajaj. <gül> ajaj, 06 29, 986, belecsúszunk -e az eretnekség, Vigyázzunk! A, ami világos, hogy Mohamedet nem Jézushoz érdemes hasonlítani, hanem mondjuk Napóleonhoz, hogy nála nagyobb diktátorokat és advezéreket ne is említsek. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... franko Ceffirelli filmje, a napfivér holdnővér, amely San Franciscóról vagy vagyis Szent Ferencről szól vagy Francesco-ról, ahogyan olaszosan ezt ejteni kell. Ő, ő neki a története egy igazi, egy igazi hippie sztori. A, a Ceféli feldolgozás szerint. Igen, igen, igen. Egy, egy, egy, egy, egy, egy nagyon, tehát a leginkább a herhez tudnám hasonlítani, ami a vietnámi háború, a Her esetében, az itt egy keresztes háború, ahonnan, ahonnan Ferenc és az ő barátai visszatérnek. És háború utáni sokban szenved ez a Ferenc, megundorodik az élettől, alapesetben a háborútól, de egyáltalán az egész ember élettől, ahogy azt az emberek űzik. Kap egy súlyos betegséget, amiben majdnem meghal súlyos lázálmok gyötrik, ez felel meg körülbelül az LSD-nek. Emlékezhettek, hogyha láttatok a hert, akkor ott az nagyon kemény LSD trip zajlik, amit a Klód Bukowski átél. nat hát az gyakorlatilag megfeleltethető ennek a súlyos lázas betegségnek, amiből megvilágosodva jön ki, szabadul ki Szent Ferenc rögtön meglátja azt a kis madárkát, kimászik a tetőre, és gyakorlatilag onnantól kezdve Isten, Istennek elhívott életet él. És megalapítja azt a kommunát, megint csak, megint csak egy fogalommal élünk, amely a testvériségnek és a mellérendeltségnek az alapjain áll. Nem arról van szó ebben az esetben sem, hogy Ferenc eh, hoz egy döntést és kivonul a társadalomból. A megvilágosodása az azt jelenti, hogy ki esik ki, hullik a társadalomból. Tehát, hogy ő, ő már nem társadalmi lény, nem arról van szó, hogy ő úgy dönt, hogy ő mostantól megtér, és ennek megfelelően szétosztja a javait, mert ezekre neki már nincsen szüksége, hanem hogy azok a javak, amik körülveszik őt, azok bármit is értek az előtt, az az értelmezés, az az ki hull mögülük. Az arany mögül kihull a fedezet, és, és, és kavicsokká válik az arany. Ez történik, ha megtérsz. ha Ez történik, ha megvilágosodsz. Nem az történik, hogy megérted ezt a dolgot, és már nincs szükséged az aranyra, és odaadod. Ha, ha, ha, ha döntést kell hoznod, hogy odaadod, akkor még nem világosodtál meg. Hogyha azt látod, hogy hát ez, ez csörög, meg zörög, miért is kell nekem, más jobban akarja, hát akkor vigye. Akkor, akkor megvilágosodtál. Olyan értelemben mégis társadalmi lény marad, hogy ez az első szerzetes rend, amelyik nem elvonulást hirdet a világtól, hegytetőre menni vagy sivatagba vonulni, hanem benn a városban, járni a városnak az utcáit, sőt az emberek adományaiból élni, étel meg más jellegű adományokból, és ott a városon belül fölmutatni egy alternatív életformát. Kaptunk néhány sms -t. Én voltam keresztényi fi táborban, és a Matrix-ot nyomadták, és keresztény filmként magyarázták. Hát ezen nem csodálkozunk. Hát ez egy egy az egybe egy, egy új szövetségsztori. Főleg az első rész most a többit azt hagyjuk. Javaslatotokra megnéztem az őslakót, abban láttam Jézust, jó fejnek tűnt, de neki se könnyű írja András. Hát az egy nagyszerű film az őslakó. Te láttad, Szabolcs? Nem. Az egy, na, na, az is elmehetne keresztény filmnek, csak hát a, az már túl van azon, mint amire te azt monddál, hogy eretnekségbe súszunk, <gül> <gül> az, már, az már az eretnekségen is túl van. Én is kaptam egyébként esemest a, a saját mobilomra. A, a, a, Robi diktátorozta Malmedet, én nem, nem szeretem az ilyen jellegű retorikát, a, és pont Szent Ferencsel kapcsolatban érdekes, hogy ő ellátogatott a török szultánhoz, és a, a korai vallásközi párbeszéd egyik, egyik jelentős momentumát szolgáltatta, ami ma is hivatkozási alap. Szent Ferenc egyébként nagy becsben áll a muszlimoknál is. A nem csak államférfi volt, egy nagy spirituális vezető is volt, és egy olyan ö, vallás alapító, aki máig tartó hatással határozza meg milliárdok életét. Rurk, kérdezi a kedves SMS író, kiégeti a celluloidot? Ö, ugye Miki Rurk, ő a Francesco című filmnek a uh -huh. főszereplője, az egy másik Szent Ferenc film, egyébként szerintem egy sokkal hitelesebb, és sokkal... Ö, ö, Szent Ferenc életéhez sokkal hűségesebb feldolgozás, és egy sokkal karizmatikusabb Szent Ferenc, már eleve, Miki szerepében, e, e, vagyis Ferenc szerepében Miki e, viszont... Visz... De ez még a, az eredeti Miki a mindenféle arcváltozások előtti. Egy, egy részt, másrészt... A, a, a, meg hát a... a, a kokainista, rossz életű, dzsánki, félbűnöző, gettó töltelik Miki Rurkot Szent Ferenc szerepében látni, az azért mégiscsak egy hatalmas élmény. Megint más kérdés, hogy a, hogy a, a napfivér, holdnővér, az nem elsősorban Ferencről szólt. Tehát ez nem a történelmi Szent Ferencség, hanem ez a, ez a, ez a hippiségnek a bevezetése a kereszténységbe, és a kereszténységnek az átvezetése a hippiségbe, és a kettő dolognak az egymásra vetítése, és az összeházasítása, és ez, ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon nagy spirituális erővel dolgozó áru kapcsolás a Frankó Cefirelli részéről, amely nem nélkülőzi a gicset, de nagyon nem. De azért el kell mondanom, én 10-20 éves korom között tízszer láttam ezt a filmet, és egyetlen egyszer se jutott eszembe a hippi mozgalom, nem is ismertem a hippi mozgalmat. Én elhiszem, hogy Cefirelli fejében ez munkált, és a kritikusai fejében pedig ezeket a húrokat pendítette meg akkoriban, de szerintem ez túlélte ezt az egész hippi diskurzust, és ma már Ferenc kommentárként is olvasható, mintha nem is történtek volna meg a 60-as éve Birds are singing sweet and low From the trees that gently grow Soft and soothing breezes blow On this lovely day To the meadow, there go I Wander as the butterfly How the flowers please my eye On this lovely day I wish it could be always Life is easy on such a day I wish this peace on everyone On this lovely day La la la, la dee da da La la la, la dee da da La da da, la dee da da, da lovely day. szinte már az elviselhetetlenség határán túljárunk, túl amikor szírupos Igen, rettenetes ez már tényleg nagyon-nagyon-nagyon <gül> nyálas. É, én nem tudom, tehát a Cefirelli valahogy tovább bírja ezt. Tehát, hogy itt, itt, itt a könyzacskók facsarása az, ami zajlik, írja a kedves hallgató. Gimnazista koromban egy ferences diákkal jártam, minden héten megnézték a nap, <gül> hogy nem, hát nem szerette annyira. <gül> a csengettyüknél röhögtem el magam, írja a kedves hallgató. Igen. tehát hogy mondjam, me megvan a, a, a, a sajátos guztustalansága, ennek ez az igazsága, a, a, a, a, ennek, a, ennek a ferencségnek, még akkor is, hogyha értjük, hogy mi a jó benne. Jó, de hát ez szép, tehát az történetben őt tartjuk a legkrisztusibb alaknak. Abszolút. Most függetlenül attól, hogy Cefirenek sikerült ezt ábrázolni, vagy nem. Ezt a részét, a természetszeretett, naiv ártatlanság, ez sikerült. Igen. Szeressük egymást. Igen, igen. A Man from earth mit gondoltok? Szerintem zseniális Jézus magyarázat. Folyamatosan mindenki egy, egyre az Őslakó című film, filmről beszél, úgyhogy ez tényleg egy kötelező darab, és kifejezetten vallási témákat pedz, úgyhogy a, aki nem látta az Őslakó című, vagy a Man from Earth című filmet, az mindenképpen tekintse meg. A Toplista mai hatodik helyezettje. A mens meg Uram című film, nagyon nagy kedvencem Tim Robbinsnak a filmje. Tim Robbins ezúttal nem mint színész, hanem mint rendező van ö, ö, foglalkoztatva itt a Helen Prezsán nővérnek az ö, emlékirataiból készült storyban. Valós történet alapján. Ez egy, ez egy megtörtént eset, Helen Prezsán nővér Matthew szelet, halálra ítélt mellett ö, ö, végzett lelki szolgálatot. A haláraítélt az két más nevű haláraítéltbe összegyúrt dramatikus figura. A nővér az valódi. A, de a, de a haláraítélt is valódi, csak a neve nem ez volt. Tehát, két haláraítéltből lett összegyúrt. Uh -huh, uh -huh. És, és uh, hát, őt Sean Penn játsza. A, a nővért Tehát pedig szu, szu, Susan Szintén fantasztikus. A Susan Szerendon Oscar-díjat is kapott soha ennyire megértemelt Oscar-t nem osztott a Hollywoodban, <gül> mint a Suzanne Szerendonnak ebben a bizonyos 1996-os évben. Én, én, nekem ez minden idők egyik legkedvesebb eh, filmje. Szerintem a, a, az a, az a eh, olyan film, amely nem Jézusról szól, nem, a, nem, nem, nem Krisztusról szóló film, meg közül ez a legkeresztényibb film, amit valaha láttam uh -huh. életemben. A megbocsájtásról, a megváltásról, arról, hogy hogy, hogy Jézushoz mindig, és bármikor, és bárkinek meg lehet, és megszabad térni, és hogy, és hogy sincs késő. Itt a arra kérje a nővért, hogy gondozza őt, illetve segítsen bebizonyítani az ártatlanságát. Ö, azt lassan kiderül, hogy azért nem olyan erős ez az ártatlanság, mint elsőre tűnt volna, sőt... S és, és, és ez az útja a megváltásnak. Tehát, hogyha ha, ha megkapta volna a földi reményt, a földi esélyt, megtyupán szelet arra, hogy hogy visszaigazolják a hazugságát, és esetleg elkerülheti a, a villamosszéket, vagy a halálos injekciót, akkor nem jött volna el neki a Jézusi, a Krisztusi megváltás, de ahhoz itt a Földön minden reménynek össze kell törni darabjaira, hogy megnyíljon a kapu kifelé, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy legyen fedezete a, a, a Krisztusi elhívásnak. És a nővér is megérti azt, hogy nem Istenhez kell állandóan imádkozni pusztán, hogy enyhítse a szenvedést és vigasztalja a szenvedőket, hanem Isten elsősorban minket bízott meg ezzel a feladattal, hogy ezt valóra váltsuk, ezt a feladatot. Jó, hát itt egy, itt egy igazi veszett kutyáról beszélünk, mindenféle kerestek vannak rátetoválva, e, igazán, de abban se hisz igazán egy igazi, Söpredékről beszélünk, aki... Meg erőszakolás gyilkosság. Meg, igen, igen, erőszaktevő és gyilkos. És, de mi, amikor mi találkozunk vele, akkor már valami tíz éve a, a halálos zárkában van. Tehát, hogy Amerikában ezt úgy csinálják, hogy lecsuknak téged, bekerülsz a síralomházba, és tíz éven keresztül, meg tizenöt éven keresztül van a kivégzésedet, és... A, mire kivégeznek, már egy olyan ember vagy, akit ki is lehetne akár engedni, és akkor kivégeznek. Tehát, hogy ez, ez valami olyan, olyan, ö, olyan gyötrelmes és életellenes, és olyan, olyan rettenetes ez a működés, és amit pedig itt ki kell emelni, az az, hogy soha Jézus Krisztust ilyen erővel nem közvetítette még senki, mint a Szuzán a Helen Prezsab nővérnek a szerepében, a tekintetéből árad, ömlik, de szökőárként ömlik a szentlélek ezt, ezt nem lehet másképp kifejezni. Tehát, hogy a, ha, ha, ha, ha, ha, ha a, a kereszténységnek a szellemét működésben akarod megélni, tapasztalni, akkor a mens meg Uram című film az a kötelező. Ehhez. És ez a tekintet az utolsó, amit a kivégzésekor lát a, a, a santem Igen, igen. És, és, és itt, itt, itt, itt azt kell, az kell látni, és azt kell érteni, hogy ez egy megtérés film, és, és ezt a filmet értve, átélve, abban elmélyülve a, a néző is megtér. Matthew Panseletnek a akkora átélés, akkora azonosulás egy emberrel, a, az emberi élet ö, minőségének és mélységének és, és egyediségének és, és tragikumának és az emberi lét komplexitásának olyan mélységébe vezet le Tim Robbins ezzel a filmmel, hogy az ember beleszédül, és a, onnan a megváltás pedig, pedig, pedig olyan, olyan, olyan kegyelmi erővel hat, hogy a, arra nem lehet más mondani, mint hogy igazán evangéliumi. Mikor hozták magát ide? Tegnap este. Későn. El sem búcsúzhattam a többi halára Már rég aludtak. Utána jártanak a hazugságvizsgálat ügynek. Felhívtam egy-két embert, de eddig sajnos nem volt szerencsém. Szóval akkor vége. Nem sokára jön a nagy vakáció. Még három nyugodt nap olvashatom a Bibliát. Keresem a kibúvót. Hm? Keresem a kibúvót? <gül>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 Nagy erő kell ahhoz, hogy oda a másik arcunkat is. Maga mondta, hogy szereti a lázadókat. Mit gondol Jézus? Mi hát, volt? az biztos, hogy lázadó nem. De, hogy is nem, nagyon veszélyes ember volt. Veszélyes, aki szereti fele barátját. Ez a szeretet mindent megváltoztat. Tessé. Ez mindent megváltoztatott. Akkoriban senki nem törődött a prostituáltakkal, koldusokkal, szegényekkel. Ezeket végre valaki elkezdte tisztelni, szeretni, aki visszaadta az önbecsülésüket.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 És ez még mindig a hétmester lövése a rádiókafén, Kuzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal 0629 986986, 986, amire várjuk az SMS-eiteket, már mint ez az SMS számunk, am amelyre a 10 legnagyobb hatású kereszténységgel foglalkozó film ügyében mindenféle üzeneteket várunk. Kaptunk is, még pedig az a hatodik helyezett filmmel a Mens meg Uram című Tim Robbins által rendezett filmmel kapcsolatban. A film végén a krisztusi póz nagyon melbevág. Nem tudom könnyek nélkül nézni, nagy kedvenc írja a kedves S.M.S. író. Azt kell tudni, hogy ez a bizonyos krisztusi póz, miután vagy mielőtt beadják Matthew szeletnek a halálos injekciót. Így fölfeszítik egy ágyra. Fölfeszítik egy ágyra, éppen úgy, mintha Jézus lenne, és fölállítják, mint egy keresztet, azt a bizonyos keresztalakú ágyat, és felmutatják őt a bosszú szülőknek, ugye a, a, a, az áldozatok szüleinek. Nem a, csak bosszú-szomjas a... igazságtételre szomjazó. Hát igen, és ez, ez, ez az a fajta igazsága, ez a bosszú igazsága, ez az Ószövetség igazsága. Hát igen, az igazság vagy a szeretet ez a kérdés, és ebben a, ebben a küzdelemben, ebben áll szemben Mózes Jézussal, azt gondolom. Na és ahogy felállítják ezt a bizonyos keresztalakú ágyat, teljesen Krisztusi az egész, és meg is kérdezték a Tim Robbins ezzel kapcsolatban, hogy ez egy szándékos utalás volt-e arra, hogy ez egy, ez egy, ez egy szimbóluma te lenni a Krisztusi ö, ö, ö, áldozatnak, a keresztfalálnak, amire az volt a, a válasz, hogy szó sincs róla, eszébe sem jutott, ez mindez így történik. Tehát, hogy ez egy véletlen aszociáció a részünkről, nagyon sokat hozzátesz a filmhez, nagyon jó a film végén, nagyon nagy hatású a megyupán ebben a krisztusi pózban látni, meghalni, de ez pontosan így, ezen az ágyon, pontosan ilyen módon ö, feszítik fel, pontosan ilyen módon állítják fel a valóságban ezeket Attól a bizonyos lehet, lehet, hogy akik ezt kitalálták az USA-ban, hogy így kell kivégezni egy embert, ami egyébként a film utolsó 25 perce akkurátusan végigkövető, hogy hogyan is kell kivégezni egy embert injekcióval, a, ők lehet, hogy ezt egy krisztusi szimbólumnak szánták annak idején. A megörült, megörült, hogy ez milyen jó nem, én, eszköz is. Én, szerint, szerinted azok, akik kivégeznek egy, egy, egy gyilkost, egy hát gyilkos nem egy vörös Egy ágyra feszítik föl. Egy erőszaktevőt kivégeznek. Azok Jézust akarnak belőle csinálni, és úgy gondolnak rá, mint aki majd föl támad, és majd elnyeri a, ő a, ő az Istennek a jobbján ítélkezik, stb. Tehát hogy nem hinném, hogy ez szándékos volt. De minden, mindent mind, minden értelmetlenné tenne, hogyha ez szándékos lett volna, azt gondolom. De jobbakat, mint szentétet helyen lefele feszítik keresztre egyébként. Kaptunk még SMS-t. Brian élete volt már, vagy az lesz a number one? Brian élete, Brian élete. Nem szerepel a a Brian élete. A Brian élete nem egy keresztény film. A Brian élete az a kereszténységet jó apropóként hozza a, a, a tipikus Monty Python-os poénkodáshoz, és nagyon vicces, és én imádom a magam részéről, de hát azt gondolom, hogy ez nem egy keresztény film a Brian élete. De egy Adottan hasonló egy film, egy film Egy hasonló, de mélyebb film még jön. Szóval ez az a bizonyos lista, a tíz legjelentősebb keresztény témájú film listája, amelyen, mely listán a tizedik helyezett a Ben Hur, a kilencedik a Passió, a nyolcadik a Misszió, a hetedik a Napfivér, Holdnővér, a hatodik pedig a Mens Uram. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. A Tűszekerek című film. A Tűszekerek, amely, hát hogy is fogalmazzak, nekem szintén a hatalmas kedvencem, ez is az ószövetségi embernek, meg az új szövetségi embernek a, a párhuzamát mutatja föl. Az igazság és a szeretet. De itt mind a kettő pozitív értelemben van fölmutatva. É, é, általában a Ben -Hurban is mind a kettő pozitív uh -huh. értelemben van fölmutatva, azt gondolom. É, Csak most az előbb szemben eljutottad mózes Jézussal, én, erre reagálok. Igen, igen, igen. É, itt, itt két futóról beszélünk. Az egyikük Erik Lidl. A másikuk Harold Abrahams. Ez szintén valódi személye. Igen, ez a, ez a tényleges Párizsi olimpián két brit futó. Az egyikük zsidó származású, brit futó Harold Abrahams. A másikuk litván pedig gyökerekkel egyébként. Litván zsidó származású. És a másikuk az pedig Eric Lidl, aki pedig szintén kívülálló, szintén outsider, mert ő meg skót. Tehát nem igen. Angol, hanem Skót, és, ég, és a szülei Kínában voltak missionáriusok. És, és és mind a kettő nagyon szemben áll az establíszmenttel, Vagy hát hogy is fogalmazzunk azzal a a, a, a, a brit többség nek az a, a az erkölcs úgy erkölcsi hatalmi, rendszerével mind a kettő szemben áll és mind a kettő lázad ellene. Az egyik az egy, az egy, az egy bizonyítási kényszerben van, egy bizonyítási vágyfűti, mert hogy ő, ő, mint zsidó, soha nem lehetett és valószínűleg életében soha nem is lehet. Úgy igazán az elit része, bármennyire is próbálta az apja őt az elit beavatni, és bármennyire is próbálta az apja maga zsidó eszközeivel összekaparni azt a vagyont, aminek a révén az apjából egy igazi britet, egy, egy, egy brit ifjút nevelhet, mégiscsak zsidó, hát ez így rajta maradt ez a sárga csillag, bár akkor még hol volt a sárga csillag. Ez ugye a 20-es évek eleje. Ráadásul edzőinek egy, egy arab embert választ, akit be sem engednek a stadionba az olimpiai játékok idején. Igen, igen. A, ö, a arab, aki félig olasz. Tehát hogy ezzel menteket egy félig olasz, ami még súlyos a megítélését. Igen, Ú, igazából ö, ö, a, ő, ő a profizmus. Ő a, ő a profizmusnak, a, a, a képmutató amatőrsportnak a, a, a végét, és a profizmusnak az a kezdetét jelenti. Tehát, hogy ő, ő, ő, ő az, aki a, úgy fogalmaz, hogy a tökéletesség ostromlásában hisz, és hogy jövő a jövő, és ez valóban így van. Herold Abrahams egyetlen egy dolgot tehet. Ő nem, ő, ő nem tud kibújni az időbőréből. bőréből, ő egyetlen dolgot tehet, gyorsabban fut, mint bárki. Tehát egyszerűen csak úgy bebizonyítja nekik, hogy ő több, és ez ténylegesen a történelmi Herold Abrahams, ez az az olimpiai bajnok, aki és pontosan így és, és így történt. Ő, ő mennyiség, ő, ő mennyiséget tesz, ő, ő, ő, ő, ő, ő lépéseket tesz egymásra, ő iszonyatosan kemény, megfeszített munkával harcolja meg azt, hogy gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb és jobb és erősebb és... és, és, és, és, és profibb és bajnok tudjon lenni. És ebben, és ebben egy professzionális edzővel, professzionális módszerekkel amelyek ekkor születnek a 20-as években, ö, éri el azt, amit elér. És akkor vele szemben ott van az új szövetségi ember, ott van az új ember. Az Eric Isten nagyobb dicsőségére fut. Isten, igen, Igen, Isten, Isten dicsőségére. Ő, ő, ő, ő azt érzi, ő egy spirituális el, elmélyültségben fut. Ő azt érzi, hogy amikor fut, akkor Isten örömét leli benne, hogy ő neki gyorsaságot adott Isten, Azáltal ő egy imává tudja formálni a futást, hogy abban a tökéletességet elérje, és Erik Lidl egyébként nem futnak egymás ellen, ahányszor futnak egymás ellen, Erik Lidl mindig legyőzi Heroldot. Uh, Egyszer futnak, akkor győzi le. Hát igen, igen, igen, igen, igen. Uh, uh, Erik Erik gyorsabb, mint Herold, de Herold de azért lehet olimpiai bajnok, mert a, a, a futamot vasárnap rendezik, és Erik pedig nem fut vasárnap, mert ő keresztény és ő ezt ennyire komolyan szó. A film közben egyébként előtűnik, hogy a, a zsidó futó pedig nem fut szombaton a hagyományok miatt. Úgyhogy mind a kettőnek erős ez a kötődése. A film címe többes számban van tűzekerek mind a két embert belső tűz hajtja, és a történet valahogy összeér, mind a ketten olimpiai bajnokok lesznek, és ez azt mutatja, hogy olyan nagyon nem különbözik ez a kétféle motiváció, hogy a lényegét tekintve nem különbözik, ha valaki önmagát akarja megvalósítani és így beznyíteni, illetve Isten nagyobb dicsőségére akar futni. Igen, csak azt kell látni a különbséget, hogy amíg Harold hemsz az ó ember, ő lépést tesz lépésre is a profi módon rakja össze egyik napot a másikra, hogy gyorsabbá váljon. A little nél ez nem így történik. Ő nem, mennyiség, ő, ő nem mennyiséget rak mennyiségre, és ezáltal ér el egy kritikus tömeg, érje el egy kritikus tömegét a gyorsaságnak, ami által bajnokká válik. Ő, az ő futása az egy... az egy... egy... Erragadtatás által, egy extázis által, egy minőségi ugrásba. A, futás kapta, a másik pedig a szorgalom talpségét kapta, hogy egyre gyorsabb legyen. Én se vasárnap, se szombaton nem futok <tökség> nem, se, se eze, eze, Ez az időkereszt egy válasz erre a dilemmára, azt gondolom. Borkman-hegy hát elmondta nekünk, hogy mi az ön elképzelése a vasárnapi előfutamon való részvételről. Lidl. Vagy inkább rész nem vételt kellene mondanom? Igen, uram, azt hiszem. Tárgyaltunk, hogyan lehetne megkörnyékezni a franciákat? Egy dolognak semmiképp sem szabad megtörténnie. Annak, hogy épp a franciák elé járuljunk levetkalappal. Elképzelni is lehetett A nemzeti büszkeségün nem engedni. mint hazafi, ez bizonyára megérti. Bevallom, ezt az utat kezdettől fogva reménytelennek tartottam. Akkor miért nem mondta rögtön? Megkímélt volna egy csomó erőfeszítéstől. Én futni akartam, és ezért megkíséreltem volna akármit. Ezt értjük. Ezért is hívtuk meg erre a beszélgetésre, hogy együtt találjunk megoldást erre az áldatna helyzetre. Ezt a helyzetet csak egyféleképpen lehet megoldani, ha ez az ember meggondolja magát és fut... Ne mondja ki előre, ami kézen fekvő Kedogen. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk Lidőnek eljutni eddig a költkeztetésig. Nem hiszem, hogy ez lehetséges. Én vasárnap nem fogok futni. És ez végleges. Ezt be is akartam jelenteni Lord berkeley ma este. Még mielőtt a Szent Inkvizíció elindította volna. Ne legyen Pimas Lidl. Az a pimasság, ha valaki a befolyásával akar másokat a hitétől eltéríteni. Ellenkezőleg, Liddell, éppen meggyőződésére appellálunk. A hűségére a hazája és a királya iránt. Igen, igen. Az én időmben a király volt az első. És csak azután jött az Isten. Sajnos a háború keseren bizonyította, hogy ez az mennyit ér. Az országokat Isten alkotta. És a királyokat is. És parancsolatokat is ő adott. És a parancsolat azt mondja, hogy a vasárnap az övé. És ezt a parancsolatot én meg szeretném tartani. Mr. Liddell, Ön ugyanabból a vérből való, amelyből én is. Közös az örökségünk, közösek a kötelékeink, közös a hűségünk. És bizonyos helyzetekben áldozatokat kérnek tőlünk ennek a lojalitásnak a nevében. Az alatt valói hűsége nélkül üres beszéd. És szerintem az ön számára most, itt ez a helyzet. Én nagyon szeretem a hazámat, de ezt az áldozatot nem hozhatom meg. Kőkeményen szemben állnak az establishmenttel, mindketten és mind a kettő, az egyikük a lelkiismeretének az okán, a másikuk az pedig a kitaszítottsága. A kitaszítottsága, az, a kitaszítottsága meg, a, meg, meg, meg, a, meg a forradalmi szelleme okán. Hmm. Mert ő, ő az új világnak már, ő, ő, ő, ő profi, ő őt, őt nem érdeklik a, a, ő úgy nevezi, hogy a, a régi a cserkészfiú fiú eszmények. Mert ő, ő nem ő, ő, ő nem a az egyetem büszkesége akar lenni, hanem ő a leggyorsabb akar lenni valaha. Ő, ő az az ember, Herold Abrahams az az ember, aki eljut a holdra. Herold Abrahams az az ember, aki, aki ö, ö, alagutat épít a kontinens és Nagy-Britannia között. Ő a, ő, a, ő, az a, ő, a, ő a modern embernek a prototípusa. Szemben Eric Lillel, ő, ő pedig a szellemi embernek, ő a, ő a, ő a krisztusi embernek a, a, a prototípusa. És mind a kettő a maga nemében és a maga nyomán elismerésre méltó. És, és, és egymást és is a, mélységesen elismerik. És, és nem nagyon nem kell, egymást, hogy egymást. Pontosan, nagyon tisztelik egymást, és egyáltalán nem rivalizálnak egymással. És, Csak a, a sportban Hát a, a, a, a, a versenypályán. És, és, és ami, amiről a, ez a film szól az az, hogy ez az egész brit, a brit monarhiának ez a képmutatása és ez a, ez a, ez a, ez a végtelen <kül> szemforgatása és a, azok, a, azok a, a gesztusok, azok a azok az, az üres lózungok, amelyekkel ez a, ez a brit monarchia föntartja magát, a saját gőgét, a saját büszkeségét a saját bűnben fogant nagyra vágyását és a saját nagyhatalmi pozíciójának a folyamatos elvesztését és az ezzel való szembesülésnek a képtelenségét amit aztán ezeken a szerencsétlen futókon akar leverni, de ezek a futók se semmi más az ő számukra mint a, annak a, annak a királyi flottának a, az utolsó maradványa, amelyik már a világot elveszítette, de talán még a pályán valamit össze tud kaparni a királynő részére. Ők ezt megtagadják. nekik ez, ez semmit nem jelent. Az egyikük az önmagáért fut, a másikuk Istenért fut. és, és ezzel és dicsőséget hoznak Britanniának, és ez a legsikeresebb atlétikai szempontból ez, ez olimpiája. Ők, i, hát igen, igen, igen. Ezzel ők, ezzel ők dicsőséget hoznak Britanniának. Én azt gondolom, hogy Linford Christie -g. senki nem tudta a britek részéről ezt a rövid távfutásban felülmúlni ezt az olimpiát és egyáltalán ezt a teljesítményt, amit ők letettek. És oké, okay, dicsőséget hoznak Nagy-Britanniának mellesleg, de nem Nagy-Britanniáról szól ez a dolog. Uh -huh. Végképp nem róla szól. És itt arról van szó, hogy mi van előrébb? Isten, vagy, a, vagy, vagy, a, vagy az egyetem, vagy, a, vagy, a, vagy a, a, a, a brit birodalom, és semmi kétség, Isten, Isten van, van, van előrébb. És hát ez Erik lidl az állásfoglás, és egy a maxima. Ahogy Isten elrendezi ezt, hogy végül is ne egymás ellen fussanak a párizsi Olimpián, hanem hogy mind a ketten dicsőséget tudjanak hozni a hazájuknak. A, a, emiatt a döntés, szombat-vasárnap játék miatt. A végén érdekes látni, hogy Erik tud a győzelmének, Abrahamz nem. Miért? Mert neki van még célja? Nem, szerintem azért, mert Abrahamz... A, tudod, amikor elsajátítod az életednek a célját, akkor hirtelen így kiüresedik minden. És akkor elvesz, egy légüres térvesz körül, és úgy érzed, hogy így most mit tehetsz? Most mit teszel? Erik számára az olimpiai győzelem az nem a cél. Az erik számára az olimpiai győzelem, az csak egy lehetőség, egy nyelv, amely nyelven Isten dicsőségét hirdetheti. De ő ezer más nyelven tudja, neki ott van Isten. Abrahamznek nincs, Abrahamznek ez az olimpia volt a minden, és amikor elnyeri, hát akkor ez neki nagyon nehéz dolgozni. Tehát akkor ez neki egy nagyon súlyos lelki sok. Meg az a sértődöttség is benne van, hogy mások ezt hogyan fogják fogadni, és mennyire nem fognak neki örülni más britek. csak nem dobogótérő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik a negyedik fejezet az Andrei Rubljov című filmje az Andrei Tarkovskynak. igazából ők nem csak névrokonok, de a hát a minden idők legnagyobb orosz ikonfestője, és minden idők legnagyobb orosz filmrendezője. <gül> és a filmrendező művészeti védőszentjének tekinthető. Igen, nem véletlenül rángatta föl a filmvászonra Andrei Tarkovski, Andrei Rubljov mert ő úgy gondolom, hogy saját magát is egy Andrei rubjovnak tartja. Tehát is a, annak idején mik voltak az eszközei a festészetnek, értelemszerűen az ecset, meg a, meg a, meg a, a festék. A Tarkovszki idejében már a kamera volt az eszköze a festészetnek, a leghatékonyabb módja a festésnek. És azt gondolom, hogy Tarkovszki saját magát egy új rubjovnak tartja. Van egy társadalmi háttere is ennek a történetnek, mert ugye ez 66-ban készült el volt egy olyan ötlet, hogy az 1917-es nagy októberi szocialista forradalmat, ami ugye november 7-én történt, azt ezzel a filmmel is, vagy többek között ezzel a filmmel is ünnepeljék. Hát ez nagy csalódás volt a kommunista funkcionáriusnak, amikor, funkcionáriusoknak, amikor látták a végül elkép, elkészült filmet, amely egyébként iszonyatosan hosszú, 205 pert, Több, és nem is az orosz szenzorok vágták meg a leginkább, hanem amikor amikor Amerikában ezt forgalmazták, akkor új és új vágásokban jött elő. Ez, ez az amerikai izlés túl hosszúnak tekinthető. A, a 15. századi Oroszországot ábrázolja, de hát mi kénytelenek vagyunk a 60-as évek Oroszországának, vagy a kommunista Szovjetunió közállapotainak is egyfajta allegóriáját látni ebben. A, ez iszonyatos század volt, ez a 15 és a Tarkovszky minden alkalmat megragad, hogy ezt érzékeltesse. Jönnek a tatárok, nőket erőszakolnak meg, falvakat égetnek. Mm, nagyon sötét világ, kise látszanak a sárból. És abból a sárból próbálnak valami magasztosat, valami Istenhez méltót emelni, de hát a sárba van ragadva az egész nép. És olyan nyomorúságos, olyan rettenetes az egész ezt végignézni, hogy ilyen körülmények között éltek emberek, és alkottak olyan nagyszerű dolgokat, ami ami így emberfeletti erőfeszítésről tanúskodik. De ez hogy? nem jön könnyen az alkotás, erről szól a film, mert hiszen végig nem alkot Rubio, tehát a filmben egyetlen egy egysetet nem vesz kézbe, ahogy azt mutatja be, hogy hogyan szenvedi végig az országával együtt a, a, az akkori borzalmakat, és hogyan vívódik azzal, hogy egyáltalán van-e értelme alkotni bármit is? Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy hogy, hogy készíthette el Tarkowski ezt a filmet abban a Szovjetunióban, amelyet hát ismerünk. Hát már a, még a 80-as években is kivégeztek fiatalokat azért, mert Farmer Nadrággal kereskedtek. Tehát, farmer Nadrág kereskedelemért halállal büntettek 20 éves fiatal embereket Szovjetunióban. A 80-as években. Tehát egy ilyen, egy ilyen államról beszélünk. Hogy ebben az országban amelynek államvallása az ateizmus, hogy lehetett ezt a filmet elkészíteni? És hát Tarkovszki, vagy itt arról van szó, hogy Tarkovsky akkor zseni volt, hogy ledominálta Brezsnyevet, vagy hát vagy ez hogyan, hogy képzeljük ezt el, de ugye, Rus csovot, vagy ez hogyan, de ez e, nehéz de A producerei biztos nyomadták, hogy itt ábrázolja az egyháznak a bűnös mi voltát, és hogy hogy milyen ábrázolja? szörnyű. Ja. Nem, hát így mindenképpen így kell találni, hogy a, a romló feudális világ, és ezzel szemben micsoda megváltás jelent az új korszak. A legújabb kor eljölt el 1917-ben. De, de, de, de, de, de hol láttad ezt a filmben? <hílsz> hát, se se hol hát, lennék a producer? Te is be, te, te, igen. a igen. Na hát hallgassátok meg ezt a kis bejátszást, hol halljátok benne a szellemét az osztályharcnak. Hova És az estríma? kibírjátok nélkülem. Én is meg leszek nélkületek valahogy. Mi történt veled, Kirill, az Isten szerelmére? Valami baj van, felejtjük. Tarkik vagyok mindennel, tarkik vagyok a hazugsággal. Kivegyek a világba. Miért hagytuk ott a szent háromság kolostorát? Andrej, Daniel, hallgattok? Azért, mert a testvérek a gazdagodást pecsesennek tartották a hitnél. Elfeledték, miért vonultak a szent hit? Azt gondoltuk, hittel és munkával szolgálhatjuk urunkat, Istenünket, és mire fordult? Jé. Torkig vagyok mindennel, torkig vagyok a hazugsággal. De Isten szolgálja, mit adtál, hogy szerzetes Húsz jó bágyott vagy, a harmincat is? Hát te? Fajon én csak a nyakára jártál, alkudoztál. Talán Mi? két, de talán csak egy hitvány szintjós rétért kialkuttak magadnak az örök, örök üdvösség fényét. Tudjátok ti jól mindezt magatok is, csak hallgattuk úgy tesznek, mintha pakok volnátok, mintha semmit sem látnátok. Meg lehet én is hallgatnék és tűrném ezt az egész gyalázatosságot, ha talentumon volna. Mit talentum? Nem is talentum, csak egy icc-pici az ikonfestéshez. De nem adott az Isten, hála legyen neki érette. És boldog vagyok, hogy nem adott! Ezért ezért maradhattam tiszta és becsületes az Úr az szín előtt. Kérdő, bállás. Kérdő, bállás. Kérdő, bállás. és még azt is elmondom Kérdő, nektek, testvérek. Kérdő, mit mondhatsz, te testvér, amit mi nem tudnánk mindnyájan. De te vajon tudod-e, hogy a fajtának mi a sorsa? Mon csak bátran, nem bántasz meg vele, ne félj. Hát én azt akartam, hogy innen te veszed el. Takarodj a szemem elől, így jó fajzat. Éjj csak a világban, te Na látjátok, testvérek. Kirill, hallod, Kirill! Meg van írva, meg írva, és beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzi az ökrök, a juhok, a galambok a templomból, és a pénzváltók pénzét kijönté, azt a pedig felforgatá, és monddál nékik ti az én atyám házát, amely az imádságé kalvárok házává, latrok parlangává tettétek,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 MÁR A DOBOGÓN A NAP HARMADIK helyezettje A TEJÚT című film, mely Louis buñuel a filmje, aki, hát ö, ahogy teltek az évek, évek, egyre inkább lett Louis Buñuel, mert egyre, egyre inkább Franciaországban dolgozott, <gül> egyre több ö, ö, szál kötötte őt Párizshoz, de ebben a filmjében, ebben a, legalább annyira spanyol, mint Francia, ugyanis ez az El Camino story. Ez, egy, ez, ez, a, ez a. A Szent Jakab zarándokútja, Szent de Hát igen, a, a, a legenda, legendás elkaminó, aminek van egy francia szakasza. Megvan egy, egy spanyol szakasz. Egyébként ja. elvileg az az Elkaminó, hogy te fölállsz a fotelből, elindulsz a bejárat felé, és az már az Elkaminó. Tehát, aki <gül> kivész az utcára. Az egész élet egy Elkaminó. Hát az a lényeg, hogy nincs, nincs kezdete az Elkaminónak, csak vége van. Tehát uh -huh. a kezdete ott van, ahol éppen vagy. Igen, a, egész Európából futnak össze ez a Igen, igen, igen. És ezek mind, a, ezek mind ö, Szent Jakab apostolnak a sírját ö, célozzák. És itt, itt két kvázi hajléktalan. Ezek, ezek olyan, olyan zarándokok, akik nem igazi zarándok, akik inkább olyanok, olyanok, mint az ilyen leszek lennének, és mennek valamiért Santiago de Komposztalába, de nem tudni miért, mert Istennel nem is foglalkoznak, nem is isznek. Szerintem hisznek. le akarják ott az ottani zarándokokat. csak ember gyűlik össze. Igen, igen, igen. De, és... Hát nem, nem, hát nem szentséges életűek, de egyáltalán nem. Viszont bárkivel találkoznak, az, az misztikus és kapcsolatban van az istenivel. Tehát ez maga az elkemény, hogy ők, őket igazából nem biztos, hogy érdekli a misztérium, de mégis körülveszi nem őket. Nem tudják elkerülni, se tudják, igen. És, és a, a legvártlanabb pillanatokban iszonyatos mély és alapos teológiai disputák közepébe csöppennek. Amikor a étteremvezető kiosztja a pincéreit, az arról szól, hogy Krisztus kettős természete és konszubstanciáció vagy transzubstanciáció. És hát a legmaróbb gunnyal és a legkeményebb egyház kritikával él Luis el, akiről hát köztudott, hogy legalábbis szkeptikus volt az egyháza. Ahogy ő, meg... ő fogalmazott, hála Istennek, ateista vagyok. <gül> Igen, tehát hogy nem, nem, nem zárta le ezt a kérdést hogy ateista, hanem nagyon, nagyon hálát adott ezért Istennek, hiszen... <gül> <gül> ő rá a szemét arra, hogy valójában az ugye nincsen. De hát itt elárulja, hogy egy hihetetlen teológiai olvasottsága van. Persze kicsit cínikusan megjegyezhetjük, hogy nem is annyira az ortodoxiában, tehát a hivatalos egyházi tanításban, hanem őt még jobban érdeklik az eretnek, mozgalmaknak a, a gondolatai Tehát a film tele van hajszápontos idézetekkel, eretnek szerzőktől és apokrif evangéliumokból. Brigitte, ha valaki azt állítja, hogy egy keresztének lehet több felesége is, és a semmiféle isteni törvény nem tiltja, hogy egy kereszténynek több felesége legyen. Legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy a Szent Mise áldozatával blasfémiát követünk el a kereszten kínhalált had, Jézus Krisztus áldozata ellen, Legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy Isten parancsolatait nem lehet betartani, még annak sem, aki megigazul, vagy kegyelmi állapotban van. Legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy Isten gyűlöletet érez az újszülött gyermekek iránt, és megbünteti őket, mert bűnbe estek az eredendő bűn által, Legyen az átkozott! Legyen az átkozott! Sok keresztény kérdi, hogy Isten miért engedi meg az állatok szenvedését, mikor azok ártatlanok. Sokan kérdezik azt is, hogy Isten az embert miért nem alkotta növényevőnek, mint a tehenet, meg a zsiráfot? Nos hát, a kis Szilvi, aki mindenből kitűnő, megadja nekünk a választ. Ha valaki azért tartózkodik a húsevéstől, mely húst az úr táplálékulatta az embernek, mert tisztátalannak tartja, nem pedig azért, mert önmegtartóztatást gyakorol, legyen az átkozott! Legyen az átkozott! Szabadság, szabadság. Végül is az micsoda? Az, az, hogy egy jó cselekedet meg egy rossz cselekedet közül te választasz. Na jó, de Isten mindent tud. Ha a rosszat választom, azt is tudja rég előre. Hát persze. Ő ezt előttől fogva tudja. Akkor hogy lehetek szabad, ha előre meg van mondva, hogy mit teszek. Ezt úgy hívják szabad akarat. Az isteni kegyelem a jót választhatod. De ha ő tudja, hogy a rosszat választom, hmm. ő döntött el előre, nem én, ha? És miért döntött úgy, hogy a rosszat választom? Mert Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ah. Na ez a Jolly Joker, Igen. ezt végére mindig oda lehet tenni, hogy mer az Isten útjai kifürkészhetetlenek, innentől valamit. kezdve már nem, nem is kell megmagyarázni, hát a kifürkészhetetlenek, ez mindenre választad, vagyis semmire, de hát Isten tudja, ugye köztudottan. Na. Ezt csak úgy lehet megfogalmazni, hogy a szabad akarat illúziója az, amivel mi rendelkezünk. Nyilvánvaló, hogy Istenben, a, a sorskönyvében, vagy most nevezd, ahogy akarod, már pontosan tudva van, hogy az égő, amit becsavarsz, az az izó, mikor fog kiégni, mert a az összes ö, változó ismeretéből következik minden. Tehát ha mi mindennek a birtokában vagy, ha az abszolút tudás birtokában vagy, ha átfogod a teljességét mindennek, ami a, az összes molekulának, ami mozog a rendszerben, akkor pontosan tudod, hogy mi hogy fog történni. Tehát a szabad akarat ki van zárva szemben. de ez más, hogy előre látod e, pronolja, és máshogy eleve el van elrendelve ez a dolog. Szabad akaratra rendeltettél, írja a kedves író és azt hiszem, hogy pontosan fogom meg a igen. igen. Szóval ez egy nagyon nagyon szórakoztató film. Egyébként a Brian élete szóba került a, a, az előbb, erre a filmre utaltam. Tehát ez nagyon sokban hasonlít a Brian életére, csak ez sokkal mélyebb. Persze az azt is alapos keresztény, teológiai tudású emberek készítették a Brian életét, de, de nem arra helyezték a hangsúlyt, hogy itt most eretnek, nézeteket ismertessenek. Hát, amit hát, hallottatok a kisgyerekeknek a szájából, amit itt előadtak, ezek római katolikus dogmák. Tehát ezek érvényes római a... katolikus dogmák. Tehát, ki, ki átkozással végződő, vagy fenyegető dogma. Sötét dogmák fogalmazunk. Nem sötét, miért te egyet értesz azzal, hogy Isten azzal, a, hogy a kisgyerekeken? Nem értek egyet, de hogy legyen az átkozott, azzal se értek egyet, aki ezt gondolja. Hogy átkokat szórul, Ázat ez nem, legyen, egy, ez nem Krisztus. Ez nem na. Tehát az, az átkozódás az, az nem ezért. Kristus se értett egyet mindennel. Bárki bármi oda ment hozzá. De nem átkozódó. Neked is igazad na, van, hát és van. és, van, és a, neked is De is nem arról van szó, hogy mindenkinek igaza van. Nem. Legyen az a véleményem, hogy, a, hogy ő rosszul látja ezt a kérdést, én meg így látom jól azt a Ez kérdést. Ezt ki az anatémás nem a, más. A, a, a legyen az átkozott. Egyébként te vegetáriánus vagy ennek szellemében legyél te átkozott, hogyha jól értem. Ugye igen, már itt itt az a az számít le, aki bizonyos indok miatt vegetáriánus. Azért, mert tisztátalannak tartja az állatot. És értem egy hát spirituális sokkal Tisztátalannak tartozik. Erőszakmentesség. legélte te átkozott! Remélye! <gül> hát, próbáld kilobbizni a Vatikánban, Robi! A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstötén. Az Ádám Almái című film a második, ami listánkon ami egy hatalmas nagy deklaráció a hit mellett, a hit ereje mellett Ennél, ennél pontosabban, és ennél jobban, és ennél erőteljesebben még egyetlen egy film sem közvetítette azt, hogy a hit az, ami van, és csak a hit az, ami de van. De azért ez egy furcsa hit. Tehát ez, a, ez, ez a hit, amivel ez a lelkész rendelkezik, aki befogadja ezeket a e, mindenféle e, bizarr alakokat, e, e, ebből gúny van űzve végig a filmben, hogy aztán a végén mégis ennek legyen valamiképpen igaza. Igen, gúnytűz a rendező, de miközben gúnytűz belőle, mégiscsak e, folyamatosan igazolja és bizonyítja ennek az érvényét. Ő egyedül áll, már mint Iván, a mi lelkészünk, egyedül áll a világgal szemben az ő hitével, és mint ilyen egy roncsá válik, egy nyomorult isz, válik az csapások érke, érik. rettenetes csapások érik, és mi egy szerencsétlen nyomorult embernek látjuk őt, de miért? Mert nem tudunk elszakadni a magunk kicsinyes, véges, Istentől elszakított e Kárhozat, kárhozatba taszított szemléletmódjától. Mi, Igen, de azért... mi egy kárhozat állapotában vagyunk, ő meg egy megváltottság állapotában Igy van. van. És, de mi szánjuk őt, és mi szánjuk őt azért, mert széttörik a fejét, mert rákbeteg, mert a gyereke fogyatékos, mert az apja megdukta, és mindezekért, Igen. holott ő egy permanens mennyországban van, szemben velünk, akik a kétségek közt törlődünk, és szánakozunk ő felette. Ő nem szánakozik senki felett. A fájdalmat mi érezzük, ő, amikor ránézünk, mi vagyunk a kárhozat állapotában, ő a ő a, ő a kegyelem állapotában. Igen, de eleinte mag. ez élethazugságnak tűnik. Pontosan ezek miatt, amiket említettél, mert ő nem vallja be, hogy fogyatékos a gyermeke, meg nem vallja be, hogy öngyilkos lett a felesége, maga előtt sem vallja be, pláne a többieknek. De mi, de, de mi más a kereszténység, ha nem egy élethazugság? Azt mondom, hogy nincs halál. Látnám Igen, meg, megint, megint valami eretnekség, amit előadok, nem? Úgy itt az eredetnekség jelző. És még élvezem is. Szóval, hogy, hogy, hogy mi más a kereszténység, ha nem egy hatalmas brutális öncsalás, és egy remény, hogy ebben az öncsalásban az Úristen. Hát mi egyéb? Azt mondani, hogy nincs halál. Jó, de ez egy szinten. Van. De hát a film végén kiderül, hogy nem ez az öncsalás. Tehát ez a győzedelmes erő. Pontosan erről van. De, de nincs is különbség csak nézőpontból, ha innen nézem öncsalás, ha az anyagiból nézem öncsalás. Így van. Hogyha az anyagtalamból nézem, hogyha a szellemiből nézem, ha a lelkiből nézem, akkor pedig a megváltás egyetlen útja. Mi van, ha nem az ördög tesz próbára? Hogy érted ezt? Mi van ha nem ő az, aki a gondokat okozza? Ja, értem. Már megint túlzol, jó értem. De ha nem az ördög, akkor ki. Egy kis manó. Teh az a rengeteg madár, a sütő és a férgek a fál szerintet mind csak véletlenek? Adam. He? Isten. Tesék? Isten. Nem értelek, Adam. Mi van akkor, ha Isten van ellened? De miért tenni ilyet? Azért, mert gyűlöl. Elolvastam a könyvet, jobb könyvét. Igen? Te olvastad, ugye? Nem olvastam, de egy krokodirról szól. Legalábbis úgy hallottam. Igen, egy krokodirról. És még sok mindenről. Isten megölte jobb jószágait. Elvette hét tevéjét és a tíz gyermekét. Igaz? Elvette, aztán leprását ette. Nem emlékeztet valamire? Sose volt tevém. Nézd rám. Nézd rám, Iván! Te is jó tudod, hogy emögött Isten áll. Ő nem áll mellette, diván. De igen. Nem hiszem el ezt a sokszakságot. Azt akarom, hogy tudd, hogy ez Isten műve. Az ördög nem pazarolja rád az idejét. Isten meg akar ölni téged, Iván. De olyan tompa az agyat, hogy nem fogod fel. Miért teszed ezt velem? Mert gonosz vagyok, és ezen nem változtathatsz. Csak a hit van. Ez az Ádám Almáinak, az Anders Thomas Jensen filmjének, aki ugye a zöldhenteseknek is, a szintén kiváló zöldhentesek című filmnek a rendezője. Még a gangsterek fogadójának. Ez meg. egy még kiváló film, tehát igazából ez, ez a csúcsok csúcsa, ez a film, azt mondhatom, hogy még a, még a Dán filmnek a paradigmáján belül is egy hatalmas nagy teljesítmény. <gül> még a teljesítmény. Na hát ne, hát ennél nagyobb állítással nem tudok élni, bocsánat. A, a, a, a hit, mi a hit? nem pusztán arról van szó, hogy a hit hegyeket mozgat, hogy ez egy aféle frázis. Itt ténylegesen arról van szó, hogy ha ha amit hiszel, az van, az a világod. Tehát a, a ha, valóság meghatározó ereje van a hitnek. Arról van szó, hogy te vetítesz a hiteddel világot, a, a, és hogy Isten is a hitével vetít világot, te beléd, tehát az, a teléted az az Isten beléd vetett hite, és a te megváltásod kulcsa az a te Istenbe vetített hited, és az, az által teremtesz Isten, ami majd megválthat téged, a te hited által. Vagyis, ha nem hiszel, akkor nincs Isten vagyis elkárhozol, mert, mert a te hited, az a minden és te benned ugyanaz a teremtő erő, és ugyanaz a teremtő potenciál megvan, mint ami az Istenben, az Ádám Almái az erről szól, hogy két világ létezik párhuzamosan egymás mellett egy isteni világ és egy istentelen világ, egy olyan világ, amit Isten teremtett, és amiben megválthat, és egy olyan világ, ami Istentől idegen, és amiben nincs Isten, és ahol elkárhozol, és hogy a te hited által rakod magad ebbe, vagy abba a világba, a, a megtérés által tudsz átlépni abba a világba, és, a, és, a, és, és Isten megtagadása által tudsz visszalépni a a világban, Isten felejtésébe, illetve Isten megvallásába. És Isten által való megváltásba. Szóval, hogy ez az, ez az, a, az a működésmód, amely, amely által Isten embert és ember Istent. Jó, beszéltél, Robi. Isten károm lesett volna félbeszekíteni téged. A csúcsok csúcsa a mai number van. Megint csak nem mondhatunk más, mint hogy a Krisztus utolsó megkísértése. Krisztus utolsó megkísértése. Semmi, semmi más nem mondhatunk, mint a legjobb keresztény szellemű filmnek, mert hogy ennek a, ennek a filmnek, ennek az a, a összes pórusából, az összes minden létező testnyílásából ömlik a pofádba a Szent Lélek, ezt mondani. Tehát Itt a, a Martin scorsese aki szerintem minden idők legnagyobb rendezője, elkészítette az ő legjobb filmjét, én szerintem, nekem, nekem, hogyha egyetlen filmet kéne mondanom, mert a hátam mögött állna egy géppisztolyos katona, és azonnal lelőne, hogyha nem mondok egy filmet, ami a legjobb a világon, akkor én a Krisztus utolsó megkísértését mondanám. Itt előtűnnek az ismert bibliai történetek, és az adja ki a film nagy részét, de van egy olyan része a filmnek, amikor egy ilyen gondolatkísérletnek vagyunk tanúi, utolsó nagy próbálkozást tesz a sátán arra, hogy Jézus odahagyja ezt a nagy hivatását és küldetését, és úgy éljen, mint egy normális ember. Családot alapítson, felesége legyen, Most, és hivatást válaszol. Ne el a, a, a, a, a poénját a filmnek, mert hogy ez a film egy nagyon fordulatos film, és feltételezhető. Bár... De a végén meghall Jézus, ezt azért elárulhatjuk. É... Csak viccel. <sor> <gül> szóval ne lőjük lapoint, mert ez egy nagyon fordulatos film. Igen. De érdekes egyébként, amikor az Evangéliumnak a storia, ami hát egy ilyen mindenki által ismert, népszerű történet, az ilyen fordulatossá válik. Ez egy, ez egy, e, itt, e, hogy mondjam, ez egy olyan mese, egy olyan fantázia story, amely nem követi az evangéliumi történéseket, bár száz és egy fontos ponton e, illeszkedik arra, és és hagyja helyben azt, és szerintem pont ez a nagyon nagy művészet, hogy ott érek el, ahol többet jobban el tudok mondani Krisztusról, azáltal, hogy, hogy nem meghamisítom, hanem azáltal, hogy egy gondolatkísérlet által megpróbálom annak a karakternek a, a minőségét, de azokon a pontokon, ahol viszont meg sarkalatos és fontos, ott meg mindig visszatérek, és mindig oda szögelem, ahol, ahol pontosan megfelel a történelmi, vagy az evangéliumi Jézusnak, és, enne, és ennek a játék az, az, az brilliáns módon működik, ugye itt a, itt a fontos sarokpontok. Nikos Kazánczakis, akinél hát alig ha van nagyobb 20. századi író, Martin Scorsese, akinél alig ha van nagyobb 20. századi filmrendező. Willem Dafoe. Willem Dafoe. akinél alig ha van nagyobb 20. századi filmszínész. És Peter Gabriel, akinél aligha ha van nagyobb 20. századi zeneszerző. Na hát ez, ennek a négyesnek az ennek a, a Robi ütödésében... itt a hív. Ne, nem, a film ragadott el nem, nem az hív, hív bocsássál meg. Hogy mondjam... Ö, aki, akit ez a film nem tud megszólítani, az vagy egy, egy dogmás hülye, hadutaja, itt a széles körben fellángolt... Megbotránkozás. a botránkozásnak kapcsának. az a lényeg, hogy, hogy ilyen földi helyzetekben találjuk ezt a Jézus Krisztust. Például van szerelmi jelenet, Mária Magdolnával. És mondjuk, ha csak ott kapcsolod be, akkor tényleg egy picit meglepő, ja, hát igen, hogy mi történik igen, itt a filmben. Hát ez egy botrány film, hiszen, hogyha 5 percet látsz belőle, ha a, filmnek, ha, ha a filmnek a 130. percében kapcsolódsz be, és a 136. percében kikapcsolódsz belőle, akkor ez gyalázat! Akkor szentségtörés! De hát esetleg meg lehet nézni a filmet. Én azt gondolom, hogy de lehet, hogy a rendezőnek kellett volna írni a hozzá egy előhangot, egyébként írt hozzá egy előhangot, hogy ez nem történelmi, ez nem hiteles, ez ez, ez, egy, ez, egy, ez, a, ez a képzelet, képzelet fantázia. Erehével. Igen. De ez nem volt elég, hanem azt is nyilván oda kellett volna fűzni, hogy nézd végig a filmet mielőtt kimész tüntetni, vagy mielőtt vért hánysz. Szóval aki ezt a filmet ö, nem érti, nem szereti, vagy nem tudja értékelni, az vagy nagyon ö, sötéten, sötétségesen dogmás, vagy pedig hát nem való neki ez a téma, és a, hogy mondjam, az egész, az egész ö, kérdéskörhöz való viszonya az, ö, az, ö, az nem, nem, nem teszi az ő számára befogadhatóvá. Ez szerintem a...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 Én szeretek. Nézd a szemembe. Nézd a keblemet. Felismered? Csak bólincs! És velem leszel az ágyamban. Oh. Jézus!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 Jézus Krisztus a sátánnal viaskodik. Ez És egy... a saját önkínzó gondolataival is egyébként. Ez egy, ez egy olyan Jézus, aki nem eredendően Krisztusi, hanem ő neki egy nagyon kemény harc, egy nagyon kemény küzdelem eljutni a Krisztusságig. A teológiában ő... ezt a Jézus a kérdésének nevezzük, tehát hogy lassan bomlik ki Jézus számára is, 12 éves kora után, a 30-ig, hogy pontosan miben is állna az ő hivatása a Földön. Rettenetes fájdalom gyötri Jézust, rettenetes kínokat él át, mert Isten elhívja őt, de ő ellenáll lennek. Ő lázad Isten akarat ellen. Kereszteket ezért, ácsol a rómaiak ugye, számára. Tudjuk, hogy Jézus ács volt, az hisz, ez megihlette. Mi, mit is ácsoljon Jézus? Mondjuk keresztet a rómaiaknak, és embereket szögez föl Jézus a keresztre. Hogy ezzel is föllázadjon Isten ellen, hogy Isten találjon valaki más ő helyette, Ilyen, mert van, ő magdornát akarja hát. szeretni, ő élni akar, ő nem akar. Ő, ő nem akarja ezt az utat választani, de nincs más választása, mert Isten belekényszeríti őt a Krisztusságba. És ezért aztán elvállalja, fölvállalja itt a, itt a kísértéseknek a sora, amikor, amikor belép ebbe a körbe, megvonja maga köré a tökéletes kört, ami maga egy alkímia, ugye nem 20 tökéletes kört. Ezt Jézus megteszi csak úgy, és abban már benne van az, hogy ő az elhívott. És. és és, és fölvállalja ezt a szerepet, és végigcsinálja az útját, és az útján őt a hárvi kejtel által eljátszott Júdás kíséri, aki legalább annyira krisztusi karakter ebben a filmben, mint a Willem Dafoe által játszott hogy Éppen Júdás válik így a legjobb barát és a spirituális tanácsadó szerepévé. És hát azt kell látni, hogy Júdás nélkül nincs megváltás. Tehát, ja, ha judás nem árulja el Jézust, akkor Jézus nem hal meg a kereszten. Lehetséges, hogy lett, lett volna belőle egy Mohamed, hát megfordítja a fél közel-keletet, és most akkor kivált meg minket. Jó, kivált meg minket, Szaborcs. Hát, akkor áll, a majd elárulja. De Júdás attól Krisztusi, hogy ő ezt fölvállalta. Ő fölvállalta. nem, nem. ebben a filmben, most erről a Júdásról hogy. ebben a ezzel. Világos. De ne felejtsük el, hogy azóta, a film óta, egyrészt a regény óta, az Ancakis regénye óta, másrészt a Scorsese-nek a filmjének az elkészülte óta, megtalálták Júdás evangéliumát, hitelesítették Júdás evangéliumát, és a Júdás evangéliumából pontosan ez derül ki, ami a Kazáncakisnak a regényéből és ami azt korszézi a filmjéből, hogy Júdás azért árult el Jézust, mert Jézus ezt kérte tőle, mert ez az történetnek a része, mert a, a Júdás járulás nélkül nincs kereszthalál, nincs megváltás és nincs üdvösség. Á, nem, engem nem lelkesít Júdás rehabilitálásának ez a mozgalma. Lehetséges, hogy nem, nem lelkesít téged, de szerintem ez. Szerintem Jó, lehet, ez a, a meg sem születik. a diamond És És mi, mi, mi és velünk mi lenne, ha Júdás nem születik velünk és nem, nem, nem, nem árulja Jézus. Jézust? Béla bácsi, akkor Béla bácsi lenne Júdás. Most ezzel nem engem akarsz becsapni, vagy magadat. Együtt, tehát hogy... jön, te, te, Júdás elállulása nélkül is primán elkaphatták volna Jézust, ez csak azt biztosította, hogy egy ilyen félelső helyen ö, nem túl nagy feltűnést kelt fel, kaphatták fel. arról van szó, hogy csak egy félelső helyen kaphatták el Jézust, mert egy, kök, ö, egy centrális hát helyen így, nem mertek hát volna. Mert Nagyon robbanhatott ő... volna a felkelés. Nagyobb haderővel kellett volna ott, terrorelhárítókkal. Tehát, tehát itt a, arról beszélünk, hogy Nikos Zánczák is és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora dolog, Júdás evangéliumának a feltárása és hitelesítése előtt évtizedekkel megírta fantáziából, ihletből, ezt, pontosan azt, amiről Júdás ebben az evangéliumban tanúskodik, ebben az apokrif evangéliumban, ami egy nagyon friss, ö, friss irat, nagyon frissen meglelt irat. Itt Tehát... is amellett érvel kicsit más szempontból, mint Gibson, hogy itt egy húsvéremberrel ö, állunk szemben, aki nem csak Isten és nem csak egy elspiritualizált Jézus Krisztus, hanem egy közülük. Igen, de itt a hús és a vér nem szó szerint a húst és a vért jelenti, mint Mel Gibsonnál, hanem a kísértést hanem a, a, az erkölcsi terhét és az Barátságot, erkölcsi solyan... szeretetet, e és mindennek a megtagadását. Tehát, hogy van fedezet a Krisztussá válásnak, hogy, hogy az egy erkölcsi út, hogy az egy erkölcsi próbatétel, és hogy, hogy, hogy, hogy minőséget kölcsönöz az ő döntésének, hogy ő Krisztussá válik, és ezáltal százszor inkább elismerhető és százszor inkább azonosulható a Krisztus, a kazáncakiszi Krisztus, a szkorszézi Krisztus, mint amennyire a, az ikonfestményeknek a, a, a, a magasságos pantokrátora. És, hát ez és, és ettől nagyszerű is. Igen, igen, igen, ettől nagyszerű és ettől hatalmas az én Jézus Krisztusom, az a, az ez a, ez a, ez a, a Krisztus uh -huh. utolsó megkísértésének. Ez, a, ez az én nagyon-nagyon személyes élményem Jézussal kapcsolatban, és, és, és nekem ez egy, ez egy nagyon erős spirituális ihletet hordoz. Képzeld meg, számomra. hogy mi lesz a vége ilyen felvezetés után. Ha hatalmas nem csak az eleje, nem csak a közepe, de a vége. És hát ugye Harvey Keitel nem győzöm hangsúlyozni, hogy Willem Dafoe, Peter Gabriel, Martin Scorsese és Nikos Kazantzakis ennél több nem jöhet le a celluloidról, mint ebben a filmvel azt gondolom. mondjam. Jézus film, Krisztus. A filmnek a legvégén, amikor megtörténik a katartikus pillanat, akkor kiég a, a, a, a film szalag, ezzel fejezi be a, a filmet a Scorsese. Scorsese-től nagyon távol állnak egyébként az ilyen patetikus gesztusok. Scorsese mindig távolságot tart, ezért is imádom. Egy Köncsöp milyen jó lett volna, de itt, az égő cellulói de, de, de, de, de pont ez a lényeg, hogy itt nem az égből hull egy köncsöp, hanem kiég a, kiég a film. Igen. El, e, elhalkul a szó. Ennél, ennél jobban nem is tudnánk lezárni ezt a mai adást, amely a szerintünk tíz legjelentősebb keresztény témájú filmet tartalmazta. A tizedik helyen a Benhur című filmmel, a kilencedik a Passió volt, a nyolcadik a Misszió, hetedik a Napfőér Holdnövér, hatodik a Mensch meg Uram, az ötödik helyezett a Tűszekerek volt, a negyedik az Andrei Rubljov. A harmadik helyezett volt a Tejút, a második az Ádám Almái, a legjobb keresztény szellemű film szerintünk, pedig a Krisztus utolsó megkísértése. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók! Jó szemlélődést kívánunk mindenkinek! Holnap nem leszünk itt veletek, már csak azért sem, mert május elseje lesz, de a jövő héten, szombaton ö, újra várunk titeket a rádiókészülékek mellé, addig is jó sok 062986 98, 6, 98 6 os SMS-t, valamint... Ö, valamit 98 os frekvenciát kívánunk nektek. Köszönjük a figyelmeteket, a nagyon sok sms aminek egy részét tudtuk sajnos csak beolvasni. Puzsér Robertet és nagy Pál Szabolcs hallottátok. Szerusztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy